tekee maalin vai tekeetä? tekee Tekee. The man is in uh, Finland still. He have some uh, bacteria in his blood. Tänne raahata vittu kaikki rantaloita. rantaloida. Toki on eläessä yhtään hyvää peliä. Ei eläessä. edessä. välisiä muuten, kun annat totta puhutaan. how good hockey player you are and how much you can help the team. Sataa, sataa, ropisee, on raiteemapaakin aika. Kyllä, jakso 32. Päästään vauhtiin uutta, uutta kautta. Kymmenen kierrosta melkein menty ja puhutaankin tästä klassisesta kymmenen kierroksen grovista, Eli katsotaan vähän tilannetta ja siitä vähän pintaa syvemmälle. Mukanani niin jälleen heitän tuonne oikealle laidalle, Miika Laineen. Thank you, thank you. Ja vasempaan vasem laitaan. Vas vasempaan laitaan tulee hetkinen, miten se oli? mutta oikein tilattiin tänään intro. Asiat on tuntija, eikö se näin joo, ollut? Asiaton on tuntija, Ilar, Ilari Isotalo, suomikiekko.com ja monista muista yhteyksistä tuttu kaveri myös. Tervetuloa. Hyvää iltaa, päivää, aamua. Kyllä, tuossa noin, äh, hetkinen, onko se nyt päivä pari takaperin, niin mielenkiintoinen uutinen tuota brittien suunnalta, eli Elite Hockey Leagueasta, eli siellä tuota, no niin, Derek Campbell-niminen kaveri, joka pelaa Hall Stingraysissa sai huiman 47 pelin pelikielu. Äsken löydettiin jopa video tähän tapaukseen, ja katseltiin, niin siitä ei kauheasti pysty näkemään, mutta tota, tämä pelikieltohan koostuu, koostuu siis, että niin, tappelemisesta jään ulkopuolella 15 peliä, 12 peliä tuli siitä, että kaveri ilmeisesti koitti kaivaa vastustajansa silmää ulos päästä. 10 peliä polvesta päähän. Ja sitten tämä on hienosti, että excessive force to the head resulting in an impact to the eye, Eli ilmeisesti löi kaveria, hetkinen ottanut löi kaveria niin lujaa päähän. Vai hakkasiko sen päätä jäähä vai mitä mä et oikein sanamuodostaa Excessive se on, mutta... excessive on niin kuin... Yli, li, li, liian kovaa. Liian, joo, liian, liian kovaa löi turpaa, kaveri, <tuh> ilmeisesti. Mutta. 47 peliä, niin tästä meille meille alkukysymyksenä, että mikä on sitten törkeintä, mitä te olette nähnyt livenä koskaan, omin, omin silmin? Joo. Aloitta, Miika, vaikka sieltä oikeat laidalta. Kyllä, tää tulee passi vaan heti, niin tää oli semmoinen aika vaikea kysymys, koska kaiken näköistä pientä ja tappelua on tullut nähtyjä ulosajojakin, mutta ei kyllä oikeastaan ei tullut heti ensimmäisenä mieleen, niin ei niistä varmaan ollut mitään semmoisia ihan törkeyksiä mun mielestä. Sitten mä rupesin miettimään ihan niinku viime kautta ajatellaan, mitä muutoin muut on nähnyt videoita ja mistä me ollaan jopa keskusteltukin täällä. Niin Tuo Arti Utsinin viime kauden murjoiminen siihen Jalasvaaraan, tai Jalasvaaraa ei oikeastaan ottanut mitenkään miestä, pikkasen tuppasi ihan normasti laitaan, ja Arti Utsininhan siihen meni ihan täysin niinku siihen, mm -hmm. ja halkkasi Jalasvaaraa. Silloinkin oli joku silmävaurio hyvin lähellä. Siinä oli, siinä oli törkeintä mun mielestä väitt... Art että kyllä minuakin sattui. Semmoinen saatana satana sinttitönäsi ja sitten tämä kaveri hilahti ihan totaalisti. Kolme metriä pitempi. Herran jestas sentään. Niin, se olisi mennyt Venäjän sille ihan päällä että uhri on se pahoin Kyllä siinä olisi oli ollut hyvä, hyvä PR-ihminen, kun on oikeasti puuttuu läpittä. Joo. Se oli viime kaudelta sellainen. Sitten tavallaan siitä ajatuksena, niin mitä myös itse viime vuonna näin, kun oli tutommat se, johtelua katsomassa, niin siellä näin tuon Matt Nickersonin tästä pitkästä aikaa, ja hänen aikaisemmat toilailut, niin varmaan aika monetkin meidän kuulijat ja tietää hyvin, mitä, hän, mitä hyvää hän on sitten saanut aikaan, niin kuin SM Liikas ennen S's ja ilveksessä niin mä löysin tuollaisen videon, missä Matt Nickerson viime kauden tappelee Patrick Lustediin vastaan, ja mun mielestä siinä tappelussa ei ole mitään sellaisen niin hyvän tappelun tiedä tällaiset, mitä se syntyy, että vaan menee siihen Tilanteessa sen niin näkee hyvin pitkältä, että keskialueen aloituksesta olisi suoraan vaan tappelemaan. Ja se mikä siinä sitten taas oli muun mm. muassa tämmöinen Nickersonin mainitempaus oli se, että tien yrittää ja tekeekin vetää lusterin tuon tota niin paidan samantien naama yli. Kun kaverit oli jo vetänyt tota noin, hyppärät ihan niin yhteystuumin pois, niin mun mm. mielestä oli vähän niin kuin rumaille taas Nickerson, niin Nickersonin ja kaikki muut aikaisemmat. Niin. Menee vähän semmoiselle käsittämättömän hulluusasteen. Sitten vielä tämmöinen kolmas juttu, mikä tuli mieleen, on tuo suosikki Ron Hextali, vanha NHL-legenda, niin hänelle ei kans oikeastaan voi sanoa, että ei niin törköisi, vaan oikein, oikein hullu niin pelitapaa. Jos sattus menemään oikeaan kohtaan Hextalin eteen, niin sieltä saattaa tulla ihan mitä tahansa viikata, että mihin tahansa taipeeseen. Markku teiltää, me ollaan näitä yhdessä katsottu videot joskus. Joo, kyllä Hextalilla on semmoinen hyvä oikealla... Oikea Siis kädellä kilpikädessä annettu suora, ja se tekee hyvää jälkeä. Mitä Ilari, mitä Joo, mitä mä nostan tuota vielä kiinni. Nickersonan tuli mieleen vaan, että sehän oli tällä kaudella ja Skotlannissakin tehnyt tämä tuttuu touhuun. Just kattelin tässä tää uutista, että, että oli alkusyksystä tota, tota lyönyt jäässä maannutta vastustajaa päähän neljän ottelun pelikieluarvoisa, että siitä on videokin YouTubessa. Et. Et, et, mies on tutussa iskussa ilmeisesti. Sehän on päässyt ilmeisen hyvään paikkaan. Että mitä niitä brittiliikan pelejä joskus josta onnistunut näkemään, niin äh, siinä oli, yhdessä pelistä oli 11 maalia ja 8 tappelua. Et, tota, no, niin siellä on tämä jääkiekon viihteellisyys kyllä aika, aika mm -hmm. niinku, no. svä, sfääreissä. Ilman <laughs> koho se Mati sieltä duunipaika löysi. Itse asiassa tuossa tatakistettiin, niin pelaa Five Flyers nimessä joukkue siellä. Äh, Itelle vähän valikoin kahden tapauksen varjolla, että on yksi oli 2000-luvun alkupuolen tepsitappara pelissä niin tota Jani Kiviharjo onnistui koukkimaan Miska kangas munista niin kauan, että se tuli puolenkentän vauhdilla kyynärpäällä naamaa sitä verta siivottiin viisi minuuttia jäältä niin se oli kyllä aika ruma. Sitten oli tämmöinen, että yksi minkä tiedän tahallisiksi vahingoittamistapaukseksi. Se ei näyttänyt siltä, mutta kun mä tiedän tämän niin Elikkä silloin tutossa pelannut Jari Hirsimäki niin meni silloin tps puolustaa Mika Lehtisen kanssa harjoituspelissä kulmaa, ja Sanoi, että tökkäsi kerran vielä, tuon on katsomossa. No, sä tökkäs kerran vielä, ja... Ei lesi noussu enää. Että, tota, en muista, mitä hän tarkalleen teki, mutta polvesen sitä paskaksi laittoi ihan tahallaan. Että... Se oli tylyä, tuto tepsi, vaikka sitä kauhean raivallina muistetakkaan. Mutta taisin, Jari, itse asiassa keskeyttää sut siinä, anteeksi. Ei, niin mä oon miettinyt kanssa tätä kysymystä, että, että, että mikä määrittelee, että mikä on törkeetä. Aika usein kiekkokaukalas tunteet vähän kuohahtaa, eli... Se ehkä tavallaan on aina kuitenkin pieni lieventävä asia ainakin omissa papereissa, että jos mm. sitten vähän kuohahtaa ja sen takia tekee jotain tyhmää, mutta sitten eniten jää ehkä mieleen niinku kylmäveriset kostotoimenpiteet, mitkä on sielläkin pitkään mietitty tai silleen niin että... että Just se on niin, raskauttava niin, niin, ei, ei mitään muuta, muuta on mielessä kuin, että nyt tuo kaveri kylmäksi. Mm. Kyllä tästä syystä minäkään viittynyt, Törkeä taklauksu löytyy, löytyy aika paljon ja ihan niin hakemaan arvaa toi on, mm. mutta törkeä taklauskin, niin se voi tulla kuitenkin vaan sattuman kautta, että siitä tulee törkeä. No siis pitää se... olla... Pahat, pahat entet ja aikomukset pitää olla. Sit... Siis kyllähän niin taklauksessa on kuitenkin se, että se ei ole mikään kauhean eksakti tiede, että, se, että sä osuu aina siihen puhtaaseen kohtaan, vaan se, että joskus, joskus osuu vähän päähän, mutta kunhan se niin pääasiallinen kohta on siinä rinnassa tai olkapäässä tai näissä, niin kuin, mihin saa taklata. Yksi hyvä esimerkki tuosta esimerkiksi, mistä Moitsis lähti silloin Tepsipaidasta pois, kun Taklas muistaakseni pyörällään, eikä viuhkola. anteeksi. Niin, tota, Kärpätottelussa silloin näytti todella pahalta, näytti oikeasti siltä, muista muistaakseni selostajakin tai siltä, ja silloin piti silloin näytti todella pahalta silloin, muistaakseni Markku, edelliskauden lopulla. En mä muista sen Moitsisin tyhmän potkaisu, minkä takia se oli viimeiset peleistä pojissa, mutta... No sanotaan, että se oli varmaan se törkeämpi, mutta tämmöinen niin kuin, aivan täysin vahinko, ja se näytti oikeasti siltä, että niin kuin, pääsurin piteen murtu hartioilta. Se, sekin löytyi juutusta. Ei, ei todellakaan, se olisi nauraa itse asiassa. Joo, ei Anteeksi. todellakaan, mutta siinä, tu, siinä on naurettavaa ja. se kyllä, että mä en muista sitä kukasta sitä selostaa valitseksi niin se oli, että se iso, hatan. <laughs> Mone hetki siinä tuli, että se oli tosi no. pahannäköinen Joo, mutta tota, kyllä niin kuin siis sen takia itse mainitsi just tuolta, että mikä ei näyttänyt niin pahalta, mutta että kun... Kaveri tämä kyseinen tekijä sen mulle itse aikanaan kertoi, että näinhän oli sanonut ja tehnyt, niin se ehkä oli vielä semmoinen. Mutta se oli aika, ö, ehkä noita asioita hyssytellään kuitenkin hiukan, että kyllähän niinku se siis tiedetään, että kyllä niinku varsinkin 90-luvun puolella noissa europeleissä, niin, niin samaiselta kaverilta kuuli, että et, et, tepsi lähti Venäjälle pelaamaan, niin kyllä sieltä aika törkeä, että häneltä lyötiin muun mm. muassa ihan niinku kylmällä huitasulla sormiin silleen irti poikki, elikkä se oli niinku siellä Sormi, tota. kyllä, no. se, kyllä se lät lätkä aika julmaa on, että ei se, ei se kaunista peliä aina ole. Kyllä, ja sitten varsinkin, jos näin joidenkin tiettyjen joukkojen väliseksi jännitteeksi, niin sitten puhutaan just, niin, että voidaan keskustella onko jääkiekko tietyllä myös väkivaltainen laji mun mielestä, että jos sehän pääsee elämään se, että kostetaan kostonkostoja, niin... No, sä, sanotaan näin, että pistää pikku tiiseri että sivuot meidän seuraava jakson aihetta, joten ei mennä siihen syvemmin, vaan otetaan nyt tämä meidän... Tällä kertaa pääsin aihe, eli kymmenen kierrosta on yleensä katsottu liikas semmoiseksi rajapyykiksi, josta voidaan jo vähän päätellä pidemmälle, että miltä tämä kausi tulee näyttämään. Niin mennäänpä tästä roundtable-tyyliin. Aloitetaan tällä kertaa vaikka Ilarista, eli yllätykset ja Mikä sulle henkilökohtaisesti on ollut suurimmat yllätykset ja pettymykset? No, no lähdetään positiiviselta puolelta, niin se on aika helppo katsoa tuota sarjataulukkoa. Siellä on neljän kärjestä, löytyy aika... Ainakin omissa papereissa. No Okei, okay, kärpät on enää ole, on, tota, no, kolmen kärki on aika, aika selkeästi jokainen yllättävä. Ehkä peli kanssa on kuitenkin se kuitenkin suurin yllättäjä tässä vaiheessa. Vaikka Ilves Saipa onkin molemmat hyvin pelannut, mutta mut, mut kyllä sitä, että peli kanssa yritti sijoitella viime kauden, tai siis tässä johonkin, johonkin sarjataulukkoon, niin, niin, niin kyllä vaikka itsekin laittaa hyvin, hyvin alas. Eikö me, eikö me tarvitse kaikki aika järjestää se alas laittaa sinne? Joo. Jos itse muistaan, niin ihan tuossa järjestyksessä, mulla oli ilmäs 14 pelikas, kun oli ilves 14.23. Voisikaan sanoa, että aika eksoottisesti näyttää tällä hetkellä. Kyllä, ja siis mun mielestä toi niinku, ehkä se suurin yllätys on tuossa pelikaudessa. Katso tuota Siis herra Jumala, 11. peliä ja 28 pinnan on pudottanut viisi pistettä koko, koko kauden Se on ihan järjettömän mm. hyvä lukema. Itse asiassa, että mä voisin tähän kohtaan ottaa esimerkin. Mä laskin ihan sellaisen asian yleensäkin liittyy siihen, että voidaanko tässä tehdä jonkunnäköisiä johtopäätöksiä tästä hartaulukosta. Tämmöisen mä laskin pelikanssin kohdalta, että tuota, viime kaudella esimerkiksi plussi sijoittautui kahden toista. Pistekeskiarvo oli 1.33. Se 1.33 oli hyvin lähellä myös sitä keskiarvoa, millä TPS-sä niin viikosta toiseen. ja silloin kun piti niitä tärkeät voittoja ottaa, silloin vielä kun oli voitettavaa, niin se oli yleensä 1.3 1.35 suurin piirtein. Ja jos pelikanssi tapahtuisi tähän kohtaan, sellainen romahdus, että se Loppu, koko loppukauden pelaisi sillä tasolla, mitä plussi pelaisi viime kauden koko, koko tota, niin, kautensa, mm. niin se tarkoittaisi 93 pistettä ja silloin oltaisiin ainakin seiskana. Meil... <laughs> Ihan tosi. Joo, siis... viime kaudella 7, en muista ketä oli, mutta tota, no, niin oli just 7, just, just 93 pistettä. Mä oon muistellut, tota, että semmoinen about 90 pinnaa, niin sillä niinku aika lähellä pelaa melkein suorasta paikasta jo. Mm, Joo. Tämä on kyllä aika huikea. Et kyllä on, niinku, ARA on onnistunut saamaan selkeästi niinku, moottorin käyntiin tuohon alkuun. <laughs> en tiedä, no, kun, mitä siellä on syöty. Kyllä selkeästi huomaa, että sekä pelikans Ilves että Saipa jokainen joukkue on panostanut alkusyksyyn. Ja en vaikeastaan tuomita. Tässä nimittäin otetaan juuri niitä tärkeitä pisteitä, mitkä sitten keväällä, kun taistellaan niitä paikoista, mm. niin ne on aika tärkeitä. Ja mun mielestä on muuten huomattavaa, että tuossa tota, no, niin kuitenkin ajatellaan pelikansi ja Ilves, mitkä niin ehkä suurimmat on, niin totta kai Saipa myös. Ehdottomasti jossakin kaksi pinnaa per peli ne määkään siihen uskonnut uskonut kyllä millään. Niin tuota, se, että et pelikanssa ilveski on niitä joukkueita, sit taas, mitkä lopetti kautensa tosi aikasi, niin, niin näköjään silloin on käytetty kevätkin jo hyödyksi. Tosin se toivonnut, että, että Turussakin olisi hoidettu, mutta ei näköjään. Että, ja es, Espoo taisi olla myös, plus jäi viimeisenä ulkopuolelle muistaakseni. Niin, Joo. Niin, peli, pelikanssi ohella siinä, niin, niin, niin siinähän se on. Että, Aika sikäli aika hauskaa, että kyllä huomaa, että missä, on, se, missä niin on, on alkuun saatu panostettu, missä ei noista joukkoista, millä on eniten aikaa. Mm, ja kyllä ilvekseltä. on niin paljon hyvää takana siitä huonosta huonost, tota kaikesta hoitamisesta monelta kaudelta, että heitä ehkä kaikkea eniten hyödyttää just. Ja ruoki kaikkien itentä hyvä alku. Si siis se, sanotaan näin, että se suorastaan lämmittää mieltä, kun on hmm. katsonut, miten se Ilves on rämpinyt siellä vuodesta toiseen. Niitä para, niin niiden mestaruus on ollut se kymppisiä, niin, niin se on Helkkari hänet tuolla kakkosena. On ja ainoana joukkueena täältä, joka on selkeästi pystynyt kasvattaa, tai oikeastaan ainoa, joka on pystynyt kasvattaa just katsoa keskiarvoja. Ja siis ilvesläiset fanit on löytänyt, okei, se Suomessa menee aina vähän näin päin, mutta... Näin varhaisessa kautta kuitenkin tosi hieno homma tuonne, että Tampereellakin on mm. kuitenkin ymmärretty se, että lähtee sinun vaiheessa sinne Ilveksen tuossa, koska siellä tehdään asioita että kyllä, kyllä Kyllä, se hyvä kello kalkattaa aika hyvin kuitenkin heillä tuolla, mutta tota noin, niin se on, mikä mun mielestä huomio, mikä ehkä muistaakseni taisi vaikka meiltä kaikiltakin jäädä huomaamatta sinä meidän ennakossa, oli tämä, että pelashan se Ilves kyllä Pirun hyvin tuokkola viime kauden lopussakin. Ehkä sieltä, no se, että kun maalivahteja kehuttiin, niin se tuli sitä kautta esille, mutta tota, en mä kyllä ihan uskonut, että se noin hyvin kantaisi. Siellä niin saatiin palaset loksataan paikoilleen ja joukkuetta hyvin vahvistettuakin. Niin, niin, niin ja se on, se on. Se on kuitenkin helppo, helppo pelata, kun jo mitään paineita ja sitä kautta lähtee. Et nyt kuitenkin uusi kausi, niin, niin, niin, niin siinä mielessä pitää antaa hattu, että, että ovat saaneet siirretty sen hyvän energian niin kuin tähän, saman, samalla, kun aletaan pelata myös panoksien kanssa. Niin. Tos, nyt, nyt, nyt päästiin kyllä hyvään pointtiin meidän, just ehkä senkin takia meidän, ei 1, 2, 3, tai ei nota kukaan taas kaudattanut mitään, mm. me mukaan luettuna. Niin niin, mistä tulikin mieli itse asiassa, pakko kertoa tässä, niin mä sain, öö, tein tuossa, oliko se TPS Saipa-peliin, tein, tein, tein ennakkoa tanoisen, niin mä sain palautetta sähköpostilla eräältä kaverita, kun mä menin kutsumaan Saipaa nimettömäksi joukkueeksi. Niin, niin. Hän, hän sanoi, että onhan siellä nyt kuitenkin Gilead ja mutta No, niin on, mutta aika hiljaista muuten sen jälkeen. Vai että ei tuulipukukansa oikein nyt välttämättä ainakaan samalle tasolle nosta, tai ei vielä edes tunne esimerkiksi Jaakko Rissasta tai, tai, tai no, Patrick Davis ei tuntenut kukaan oikeastaan ennen kauden alkuun, ja mitä näitä nyt Simo-Pekka-Riikoloita, tämmöisiä, siis hyviä jätkiä, niin, niin ehkä toivon mukaan heitä arvostetaan korkeammalle ensi vuonna, ehkä se saipa vihdoinkin nousee, mutta kyllä näissä kestää aina muutaman vuosi, niin kun se. Tavallaan se häviäjen imako häviää. Niin ja se, kun me silloin viime vuonna tehtiin sitä Saipa-jaksoakin, niin kyllähän siinä kävi vähän sillä Tosin Saipa selvitti silloin sen sääliplayoffit hyvin ja vaikka ei päässytkö jatkoon. Ja kuitenkin mulle mielikuva, että Saipa oli viime kaudella, oli kuitenkin voittava joukkue, Mutta se oli silloin jouluntietä, millä Saipa oli piikki paikassakin, jopa. Et kyllä mä ainakin henkilökohtaisesti, vaikka nämä on on positiivisia ja on yllätyksiä, varsinkin ehkä, mulla olisi ehkä Ilmessa peli kanssa siinä järjestyksessä. Mutta mä luulen, että tosta kärki niin voisin melkein veikata, että kaksi kisulaa vähintään puolkaasti. Mm. Mulla on vaan tämmöinen kutina. No, siitä voidaan puhua kohta, mutta tuota no, niin entäs, jos mennään sitten noihin negatiivisiin, niin äh, jos mä heitän täältä ensimmäisenä, niin äh, en mä tiedä. Kyllä mun täytyy sanoa, että ehkä se kuitenkin on sitten lukko. Modotin lukolta niin eniten noista. että Tappara, mielestä, tappara oli viime kaudellakin aika, aika hitaalaisesti. Ja nyt tälläkin kaudella on visi ihan vaihtanut sitä pelityyliäkin, että miten ne nyt pelaa, niin se on, se on, se on prosessi. Se on vähän rautakorve juttu tuntuu olevan. Mutta toi lukko, niin se, on, se yllättää mua, että miten ihmeessä se on. Et Ilari, saat uskois, että sä oot nähnyt vähän enemmän, enemmän lukkoa kuin meni. Osaks sä mitään selityksiä sanoa, että takia, mikä sitä Lukkoa on? se ei ole maalihti peli kuitenkaan? En mä sanoisi Kyllä sinä on ehkä huomannut sen kuitenkin, että. Se ykkös loistaa siitä poissaolollaan ja, ja, ja sitten se on vaikuttanut siihen, että laituritkaan, siis Lukalahan on ehkä viime vuosien yksi paras laituriosasto, mutta en mä tiedä mi, missä ne vaeltelee tällä hetkellä, että et, et siinä joukkuepelissä on niin paljon ongelmia ja, ja, ja siinä tavallaan siinä ristoduffaajamassa pelityylissä, että se on aika, aika passiivinen. Et. Eli on... Siis, onko tämä sinun pelitavan rakenteessa joku ongelma, että se ei palvele tuota jengiä, vai onko se niin, että, että jostain syystä yksilöt vetää vihkoa ja se näkyy noinkaan tavalla, vai niin. kumpaan saa, saa pääpaino? Niin, pääpainoa? Tässä on mun mielestä samoja elementtejä tuossa pelityylissä, kun oli viime kaudellakin. Et viime kaudellahan siellä alku lähti ihan vihkoa, sitten sieltä tuli tanskalaiset, jotka tavallaan yksilötaidolla hoiti homman. Mm. Sitten keväällä Asevedo ja Vehanen hoiti homman. Et, et, et. Ehkä tämä kevät vähän niinku hämäs sekä raumalaisia ehkä että et, et samalla myös muuta valtakuntaa. Että et, et ei se pelityyli nyt hirveästi ole kehittynyt kuitenkaan viime, viime kaudesta. Et kyllä mä näen, näen sen ole, yhä olevan lukon suurin ongelma. Vähän ihmettyy, kaveri... että mitä se, mitä se duffo haluaa pelata tai minkä tyylistä ehkä, se haluaa, että lukko pelaa, koska se ei ole kovin selkeästi vakuuttunut varsinkin se hyökkäyspelaaminen osalta. Eikä se näytä ollenkaan siltä niinku traktorilätkältä? Mm. Ja ihan et eri. Kuiten... Ihan eri. Siis, ja kuitenkin mun mielestä tuossa aika käteensapiva matsku siihen lopulta. Niin, sulla on hyvät laiturit, jotka tykkää painaa pystyyn, niin minkä takia sä et päästä niitä irti sitten. Et... Toki raamien rajoissa puolustuksen kautta se on aina lähtenyt, mutta et, tota... kyllä tossa olisi jalkoja tossa joukkueessa ja olisi käsiäkin tarpeeksi siihen ehdottomasti. Sitä harjoituskaudella mun mielestä näki, että mitä, mitä niinku, tai mitä pelejä mitä näki, että sitten kun ne pääsi irti, niin kyllä se Mutta tota... Mm. En tiedä. Ja eikö Duffa palkittu just pitkällä jatkosopimuksella? Kyllä, kyllä. Se on mielenkiintoista. Saat, Saattaa olla kallis virhe, jos näillä mennään. Mutta mitä teillä on taas negatiivisessa no, osastossa? Kyllä mäkin. Mulla oli myös toi Lukko Tapparasemmin finaalipari viime vuodelta. Että en mä nyt tiedä. Mulla on vähän samat ajatukset kanssa. Tappara Mä ehkä ajattelen sillä että se on tuossa tulossa. Mä Lukko on tällä hetkellä vähän liikaa varassa, tepsiläisten varassa että nimenomaan. Öö, no niin hyvät, tav tavallaan lukosioollet laiturit, niin eivät ainakaan niin kuin pörsseissä oikein pärjää, tuntuu vähän odolta tällä hetkellä. Että se on niin paljon mun mielestä just Nummeliinin ja Vahalahden varas. Toinen, mm. <köhön> no, oli... niin, Toiden, no, niin tämmönen, myös ehkä negatiivinen yllätys oli ässien vieras. Tota noin, minkä osuus oikeastaan vain tilastoista silmiin, että ei ole voittanut eikä saanut yhtä pisteen pistettäkään, kuudessa pelissä kuusi tappiot, vieras kotiottelussa kuitenkin toiseksi vahvin, se on sitten taas viime kauden verrattuna niin yllättävä ja negatiivinen yllätys. Mutta eikö se ole sitten taas vähän niin kuin virran peksihommaa, että eikö se Tepsillä vähän sama homma ollut, että ei ettei nyt tulla mitään, täytyy sanoa vaikka se toisinpäin peräti, mutta kuitenkin, että tuommoinen epäsuhta si silloinkin oli, Joo, kyllä se, no noinpäisevä se on jo jo jollain tavalla ehkä parempia että kotoa voitetaan, Joo. ei se saisi se on... olla noin päällä. Ei, ja sikäli muistaakseni S on kuitenkin ollut viime parhaita vierasjoukkueita nimenomaan. Mun mielestä viimeisenä kahtena vai jopa kolmena kautena, siksi se osuisikin mun silmään tässä, näin, kun katsoin. Joo, toi, toi on kyllä hyvä pointti, että toi on melkoinen epäsuhta kuitenkin, ja tässä on ailahdellut ihan pirusti. Et koto, se on niinku lähtenyt oikeastaan laskuun siitä, se avausottelu oli pirun hieno peli Siltä. Lukkoa vastaan, mutta tota, no, niin sen jälkeen ei oikein mitään. Mutta mitä Ilarilla? Joo, no kyllä tähän viettään nostaa vielä tuo Blues, vaikka, vaikka nuori joukkue onkin, niin, niin, niin jollain tasolla kuitenkin ne en osa, osannut odottaa, varsinkaan kun tuntuu että aloitti ihan kohtuullisesti sen kauden. Ekat pelit meni ihan OK-tasolla, OK niin nyt kuitenkin juuttunut sarjan viimeiseksi, niin, niin ei sielläkään varmaan ihan tyytyväisiä olla. Niin mikä tämä Bluesin maalivahti alku oli kyllä ilmiönä aika negatiivinen? No. Joo, se, se myytiin, myytiin saman tien. Se, enemmän mun mielestä se yllätys on siellä, että miten se plussi voi olla noin siis sekaisin siinä kaikessa suhteessa. Siis se, että et viime kaudella näytti, että vihdoinkin tulee yleisö hallin, nyt on, että siis kaikki mitä saavutettiin viime vuonna ja viime vuosina on, on kustu. Muuta että juniorityö toimii vieläkin. Mm. Mutta jos siellä on varaa, maksaisi varusteita. Niin, niin. Joo, kyllä se peli, pelitapatunto on oleva aika sekaisin vielä, että... Mä en tiedä, että onko siellä jotain suuriin muutoksiin vai, vai mitä siellä on, mutta, mutta tuntuu, että itsekin pari peliä nähnyt, niin aika, aika sekavaa oli, että, että, että vaikea sanoa Joo. vielä mitään, mitään oikeastaan Joo. siitä joukkueesta. No me päästään Miikan kanssa sitä näkemään. Eikö niin, itse Silarikin olet varmaan paikalla, niin lavointana Plushan tulee Turkuun, niin päästään se omiin silmiin näkemään. Ja Jussi Makkonen. Aivan, Jussi no. Makkonen. Tämä on mun kyllä. hankintana vähän semmoinen, että mun niin monta kertaa... Makkonen otetaan kesken kauden, tepsi ottaa, jyppi ottaa, plus ottaa. Mutta nyt. Kyse, kyse onkin siitä, että mihin rooliin se hankit. Nimenomaan. Jos hankit ja sateentekijäksi, niin ihan turha luulo, mutta tota, hankit sen hyväksi kakkos sinä, niin mm. varmasti kyllä on... se semmoisia tehoja semmoisi teho se on tehnyt, kun on vastuuta. No makko on ainakin ollut tosi hyvä maalintekijä ja maaleja plussi tarvii, että plussi on tehnyt reippaistelulle kaksi maalin niin... Siis oli hyvä maali tekee silloin, kun sillä oli Steve Karjeen, joka syötti sen lavan kautta kiekko sisälle. Se on. Niin, niin, se jos... jos ihan rehellisiä ollaan. Se on aina tämä, että se ei aina... kaikki ei ole itse ruokaa siinä. No ei, siis sai Janne Hauhtonen, Toni Salmelä ja Arttu Lutti sen ansiosta NHL sopimuksen aikana. No, että, onhan ta... näitä. Niin, nimenomaan. Ja on Teemu kesäkin pelannut NHL, en muista kyllä minkä takia. Mutta... Se olisi hienoa, kun pystyisi NHL niin voisi varata suoraan sitten se yhden kentälle. Hommaat, varausvuorot, Adele. niin mikä siinä. Että, niin, niin, Brian purkettikin Sedinin kanssa. Mm. Se otti molemmat siitä. Mutta tota, mitä sitten, jos kysytään näitä niinku negatiivisia yllättäjä niin, niin, niin mitä teistä olette mieltä, että jokerit on noi, kuitenkin vast viidentenä ja pelit on tuolla vaikka sekaisin IFK luontoäitilätkä, niin tuossa se on seitsemäntenä ja sitten tota, no, on niin, miten se esimerkiksi tepsi? Onko nämä sitten, ne mahdu ihan samaa skaalaa sit kuin lukkoa ja kumppanit? Niin. No kyllä jokereitakin, kyllä, kun vähän katsoo, niin sieltäkin on tutut nimet, että esimerkiksi Steve Moses oli, mitä itse katsoin, niin ei näy hirveästi. Jos mennään henkilökohtaisesti pelaajatasoon, niin Moses on vähän sillä lailla, että olisin odottanut häkkejä nimenomaan. Erik Perino Jupis ja siinä hankittu Tuppuroni oli toinen, että siellä niinku ihan toiset jätkät tällä hetkellä tekee niitä pisteitä, ja... mm. Se kertoi se vähän siitä, että siellä no, on joutu muuttaa ketjuja ja se ei ole kunnossa. Jyppi on joukkueena tällä hetkellä tosi sekaisin. No hän oli meillä meil kummallekki, taisi olla se runkosarjan voittaja ehdokas. Niin, kyllä se yllättää muakin, että se on vasta kuudentena. Mutta ihan, ihan ok vauhdissa kuitenkin, että 1,6 pinnaa per peli, niin kyllä siihen päällä on hyvä rakentaa kuitenkin. Joo. Ei se mikään maailmaa kaatava juttu ole. Niin että... kyllä ehkä huomaa, että, että noissa joukkueessa se, se lataus ei ole vielä ihan, ihan päässyt Täydelle tehoille viime, viime kevään jälkeen, että... että Joo, ei se niinku kuin Se on semmoista vähän, vähän hitaampi lähtökauteen. Semmosta niin vähän, miten semmoista, vähän niin kuin laittamista ja puunaamista vähän vaatii mm. mutta, On siellä niin ihan peruspalikoi, no kuten näkyy, niin pinnoin on kuitenkin haokoa tullut, niin Joo. on siinä jotain, minkä päälle rakentaa, mutta se on yllättäen se IFK vaan, niin tämä, en mä tiedä, se, puhaltaako se summanen savua kaikkien perseeseen vai mitä, mutta näitä luontoetilätkä, niin kyllä se on siis... <laughs> Se näyt, näytti just siltä, että kiekko on heitetty, heitetty jälleen ja pelakkaa pojat. Se on tuntuu se hyökkäys, hyökkäyspelin sapluna. Tota, en tiedä, onkohan hän viisasten kive äärellä vai onko se vain silkkaa vittuulaa meille pyhdylle toimittajille. Mutta, tota, Nykyään jää on määrätä... tämmöistä vapaa-kasvatuksellista. Niin. Joukkojen et... pelaajat luovat itsensä. No jos Tammin tässä vähänkin kiihtynyt, niin sanoisi, että no, kun te uniset, ette ymmärrä pelistä hevon paskaa, kun ette yhtäkään ohjauspelin laittanut kasaan, niin te niin ehkä näin. En, en tiedä, jäädään odottelemaan, että löytyykö se, punainen lanka. Mutta... Niin kyllä viime aikoina piristynyt se jälkeen IFKkin. Et, et, et, paha sitäkään sanoa, että se olisi ihan, ihan niinku pettymys, että sielläkin joukko on mennyt niin paljon uusiksi. Et, et, et, no se on kyllä totta. se on kyllä totta, on käynyt se... kovaan tahtiin, että vähän niin kuin TPSkin, että et, et, en mä vielä tässä lähtisi ihan... Hirvesti, niin. Hirveän syvä analyysi tekemään. Ei Tepsilläkään oikeastaan se yksi yks ainoa helvetin huono viikko, että niinku suikkane sanoo, että eihän ollut muutama pinna sitä tahdista, että puolitoista pinnaa per peli oli se, niin kaksi pinnaa ne siitä nyt on jäljessä, mutta tota, mm. tosin kun katsoo sarita ollutko, niin kaksi pinnaa aika iso ero tuossa, noin että sä nyt oot nyt sä oot 11 Se on, toista, se niin. on tänään on sitten juhlauttelu. TeePässä vastaan molemmilta tosi tärkeä peli sen suhteen. Kyllä, se summa, summa, summa sen haastattelu tuossa, katsoin päivää, että oli 10 jää pois. Joo, mutta sitten taas siellä on kyllä sitä, no, Restiraa, ei, on vai... nyt, on, onko nyt ihan syvyyttä, mutta on ainakin leveyttä siinä rosteriset. että riittää äijää, että tarvitsee no, ajunnoin mutta... kolmoskentästä lähteä hakemaan. Joo, maat. eikä näitä, ei näitä summaa se haastattelu, hirveän... mä en ymmärrä aina välttämättä <laughs> mut mutta kyllä mä ymmärrän, jos sanotaan, että on äijää pois, ja sitten on kymmenen äijää pois, mutta sitä ei Kyllä se, se näkyy joukkueessa kuin joukkueessa, paitsi jos on se, mm -hmm. jos laus, ajunut, laskee mukaan, niin sitten se on toinen niin juttu tietysti. Niin niin, mutta tota, mennään eteenpäin. Eli mitä uskotte, että mikä joukkue nyt sitten parantaa eniten tuolta, Ken, kenellä on vielä kirittävää? Lähdetään vaikka, jos Miika aloittaa tällä kertaa. Niin. No kyllä mä lyhyesti sanon, että tapparaa, että ehkä se ei ole ne omaa todetusarvoa, kyllä mä niin ajattelin luottaa, että siinä on ainakin joukkue, kenellä on parannettavaa sarjataulukollisesti. Ja uskon, että niin kuin kaikille tässä vaiheessa ei ja viime kauden tapaan, niin että mä vestoisin tapparaa ehkä tähän kohtaan. Mä nostan käärpätä esille tässä vaiheessa, että mä sanoisin, että se on tällä hetkellä kovin runkasarja voittajaehdokas. Tuntuu, että peli kulkee aika, peli aika hyvällä maalilla ja voitto on tullut aika hyvää tahtia. Ja ne on nyt neljäntenä sarjataulukossa, että siellä on ilmeisesti nyt alkukauden loukkaantumista pikkuhiljaa selätetty. Niin... Joo, Aalto, sä Juhi palaa tänä vissiin koko ei ajan, eile, eile. eile. Joo, ja ne on pelannut muutenkin, onko ne nyt neljä ottelun voittoputkessa vai kuinka monta ottelua voittanut putkeen, että et siellä on ilmeisesti aika hyvin saatu se joukku, paletti kasaa ja oli lukkoakin vastaan, ei lukkokaan ihan surkeasti pelannut, mutta mut kyllä siinä huomasi aika selkeästi ero, että peli pelitapa toimii todella, tai tähän, tähän vuotiseen aikaan to, todella hyvin vastaan sitten toinen mm. joukku, ei kulje, niin kyllä siinä aika suuri ero oli. Sen muuten mä en tiedä, luitteko tätä, kuulitteko tätä, oli, ehkä nyt sitten nimenomaan alkaa kantaa hedelmää, mutta se kuulosti musta munakkaalta, mutta myös tavallaan jopa niin Lauri Marjamäen tämä heitto, että että kyllä he keskittyivät ekat kymmenen peliä puolustukseen ja jälkeen, ruvetaan vasta katsoa sitä hyökkäyspeliä tarkemmin. Puolustus on kuitenkin se kivijalka, josta me elämme. Jotenkin se meni sitaatti. Niin... En tiedä, että jos neljän pelin voittoputki, kuten sanoit, niin se sattuu olla ihan niin hyvä metodisen metodisen hulluuden taustalla. Joo. Se kuulosti meidän aika hurjalta, että tuolla materiaalilla lähdet periaatteessa pakittelemisen kautta ensiksi. Niin. Tai, tai ei tarkoita pakittelu anteeksi tietysti, mutta siis että puolustamisen kautta. Varsinkin asia, että toteutun, niin se on, voi ainakin sitten vähän niinku kuin kopauttaa kantapäitä, että jossain asiaa voinut ehkä olla oikeassakin, tai että on mennyt ainakin hommat niin sanotusti putkeen. No en mä tiedä, siis jos toimittaa sen muistaan, vaikka veikka, että Marja Mäki ei vaikuta semmoista kaverit, joka lähtee silleen, että mitäs mä sanoin. <läh> lällä niin, lällä mä, mä, joo, en mä, en mä sitä tarkoita, että et Mäkin menee sille sanomaan ja puhumaan, mitä tuuli... Lällislää meikä osaa lätkää, sä et <tuhu> Mutta en mä tiedä, kyllä se kuulostaa ihan fiksulta puhelta jopa. Et, et, et Joo, kun et sä kuitenkaan tossa ajassa, mitä sä kesällä treenaat, kaikkien näiden uusien sääntöjen jälkeen, mikä niin niin ei siinä kerkeen vaan saada sitä palettia kasaan, niin, niin sitten se pitää lähteä tolleen, että et eka vähän yksinkertaisempaa ja vedetään nimenomaan puolustuspääkuntoon, ja sitten kun se toimii, niin sitten voi alkaa miettiä vähän niitä hyökkäyspääkin kuvioita enemmän. Joo, sanoisin sen takia vaan munakas, että 110 kertaa turpaa siinä, niin sitten se on niin, hankalampi pitää rakentaa yhtään mitään, <laughs> mutta tota, siis et, toki niinku, iso luottokärkien materiaali ja näköjään kannattaa, kun kuitenkin helvetinhiviskyttälyasetelmista on joskin niin. kahdeksan pinnaa pelikansi perässä. Mutta et... Niin, no siellä on se taito siellä hyökkäykö onkin sen verran. Kyse niistäkin niinku, mulla onkin. Kans... Jessa jonkun verran. Mm. Osa kans... sen vanha viisaus on just, just että puolustuksen pitää olla kunnossa. Voisit, mm. Silloin voi saada vähän pistetäkin. Kyllä, kyllä se näin tietysti on, että et sä, et sä niin pelkällä hyökkäämällä mitään voita, tai sit saa olla satanan kovaa hyökkäästä. Ei mitä ne tota... kaikki fraasit on, että mestarus puolustamalla. Ja, ja, Ei, ja... Runkosarja voi voitetaan hyökkäämällä, mutta mestaruudet puolustamalla. Kenärissä on pitänyt paikkaas tämä. Mutta tota, itse heitän hattuun kuitenkin vielä sen, että mitä tuossa väkisin mietin, että kyllä mä luotan tuohon jyppiin. Sekin on ihan hyvissä asetelmissa, ja tuossa nyt katsotaan kärkikolmikkoa, niin ei mitenkään takeita, mutta on sen että kyllä niin vähän se toi tahti hiipuu. Niin, niin, mulla on vaan se Jypin materiaali, varsinkin niin kuin hyökkäyspää ja maalivahtiosasto. Mä en puolustuksen ihan niin vakuuttunut mut mutta sielläkin reagointimaikset on. niin. Kyllä mä vaan tohon Jyppiin uskon. Se on, se on ollut menestyskone kokemattomillakin valmentajilla. Se on niin pirun hyvä, laadukas joukkue kuitenkin. Ja sit siellä, kuten Miika sanoikin, niin perinikä käy vielä kunnolla heränny. herännyt. Mm. Niin kyllä se vielä tulee. Niin, niin, kyllä se on sitä sivuuttaa. sivuutta. Että mä, mä, mä veikkaan, että jos Ilari veikkaa, että kärpät vie, niin kyllä mä veikkaan, että Jyppi antaa niillä ainakin helvetin vastuksessa mitään muuta. Tota noin, jos ei kellään mitään valittamista ole tuohon äskeiseen argumentoitiin, niin, niin <tos> mennään sitten etsimään niitä sulajia. Jos tota noin, niin, niin, Miika, sulla oli siellä vähän sulaja mielessä jo, tai kaksikin jopa, niin... Kerropa nyt, että kuka noista pahemmin, tai kuka noista pahiterämpiin. Kärki kolmikko kolmikkoon ole, olettavasti katsotaan. Niin, se oli enemmän tämmöinen, mitä mä niin kuin ajattelen, että kun tavallaan kausi, kausi kehittyy. Ja Tällä hetkellä, mikä on semmoinen sarjataulu, kun katsoo, niin tietää, että ei se todellakaan tule olemaan, niin kuin, tai se näyttää niin epäkypsältä vielä, koska tuossa niin molemmat ääripäät on niin tavallaan etäällä siellä ääripäissä. Kuka katsoo noin Niin. Jonkun verran tietysti senkin takia muuttuu ja toivon, on vaan tuntuma mut kyllä mä luulen että ehkä joku IFK voisi olla niin kuin semmoinen mun ensimmäinen veikko, sellaisiksi joukkueeksi joka saattaa sais ehkä tota noin, toi tuo tuo summanen kenkä se on mun niin kuin haju siitä, että siellä on vähän ruostaa välillä menee hyviä välillä, on vähän sellusta epäsuhtaa se meinki mut tota noin Mä tässä vaiheessa on silleen vähän vaikea sanoa oikeastaan mistään romahtamisesta kuitenkaan. No mut joku, joku sen yleensä kuitenkin tekee semmosen kunnon mahalaskun vielä jossain kohtaa, niin heitäks sä nyt sitten IFK-nimen tosiaan sinne hattu. Mä pistän niin IFK-n, joo. Selvä. Mitä isotalo sieltä, millä lähetään? Öö, no mä nostan nyt joukkueen nimeltä HPK sille tässä tai itse lasket. Joo, joo. Aivan totta. Miten <lipäätä> vit, sä olet, katso, hyvä vitsi, kun pitää antaa vähän aikaa sille, joo, Annota, annettiin kypsyä tuossa. Joo, joo. <lipäätä> no niin, eteenpäin. <lipäätä> joo, to, eli, eli kyllä nyt viime perin tuntuu, että joukku aika, on enemmän tai vähemmän sekaisin, että, että, että tästä jotain to, kuntapuntaria kattelin, niin ne on to, hävinnyt neljäotteluputkeen, ja kapteeni on ilmeisesti vaihdettu ja, tai vaihtunut, ja ja, ja et ei, et tuntuu, että siellä on nyt yksi tai kaksi kiasia vähän sekaisin koko joukkueessa. Et, et vähän, on, vähän on skeptinen olin kauden alussakin tuohon HPKin vähän skeptinen, että ne aloitti yllättävän pirteesti jopa. Et nyt on aika, aika iso testi sille joukkueelle, että miten se nyt tästä selviää tästä isommasta taan, taantumisesta. Joo, HPK kävi mullakin tuossa mielessä, mutta sitten taas mä odotin HPKlta hyvin vähän, niin nyt se, alkaa, totta, tulla sinne, se on, joo. alkaa tulla sinne mitä mä oletin. Mä jotenkin ajattelen sen niin, että kyllä mä vähän niin kuin valitettavasti kuitenkin tuossa kalpassa näen sen, sen potentiaalin, että sen niin se voisi olla, jos siellä kaikki sylinterit hakkaisi, kaikkia pysyy terveenä ja kaikki niin menee on kivaa ja ihanaa ja vaaleanpunaista ja pehmeitä, niin se voisi olla jopa kuudesakissa. Mutta kun mä en siellä alun perinkään uskon, että, ne on siellä, että se on nyt tapaut sillä sillä sillä, minne mä sen veikkasin, mutta kun se on niin harvoilla hartioilla se joukkue ja ne on niin nuoria tai jopa tai liian vanhoja ne jätkät niin loukkaantumisia varsinkin nuorisosastolle, niin sitä näkyy heti iskukyvyssä ja muuta, niin se, siellä ei ole sivyyttä, ei, ole syvyyttä, ei ole kauheasti leveyttäkään, niin pitkä kausi. Mä veikkaan, että ja se, niin kuin muutenkin se koko Kuopion jääkiekko, se, se, mä se voi sitä boomiksi kutsua, mutta kuitenkin, että mikä hyvä noste, mikä siellä oli virranpeksia aikana ja silloin kun Sami tuli ekan kerran takaisin ja näin poispäin, niin kaikki on vähän hukattu, niin siinä on semmoinen nyt vahva antumuksellinen meinikin, niin mä veikkaan, että Kalpa voi jopa romahtaa tuonne playoffien ulkopuolelle. Joo, mä uskon, että peli kanssa, aipa, Ilves, kaikki tulee ehkä sen pari, kolme, neljä, viisi ja alas, mutta vaikea nähdä, että siis... kukaan niistä kuitenkaan ihan täysin hmm. romahtaisi. Niin, siis, ja nyt täytyy ja, kuitenkin miettiä, että mitkä niiden joukkueiden tavoitteet on, pudotuspelipaikka, aivan, niin voiko puhua joukkueesta joka pääsee pudotuspeleihin tai ta ta ta pääsee sen tavoitteeseen, että se romahtaisi. Ja toinen kysymys on se, että voiko plus tällä hetkellä enää romahtaa, koska niin. se on pohjalla. Öö, siis no se, sit se, mä mietin, sanonko mä plussin, koska siis se, nyt on, se on tarjetailukollisesti pohjalla, mutta kyllä siinä vielä on, että, että, siis se, että se koko homma me lyödään ihan läskiksi. Ei se vielä ihan sitä, mutta siinä on, siinä on vahva potentiaali, että sielläkin lyödään niin hanskat tiskin, kun jo ja muuta. Niin Sitten kun pelaat alkaa myymään a... itseään kadulle, että niin ne saa niitä varustajat. Niin, tai, tai, tai että oikeasti myydään koko ykkös kakkosketti pois ja pelataan pelkillä p siellä, että säästetään rahaa. Niin semmoinen romahdus on mahdollinen. Mutta tota, toi pelikanssi, niin kuin Miika sanoi että sen hyvin, se, just sun laskelma siitä, että pelikanssi, niin et vai, siis se tarvitsee niinku vetää alle piste per peli, että se tulee sääliplayoffin alapuolelle enää tuolla tahdilla, eikö se niin mennyt? Ei sen ole alle piste per peli, mutta 1 3, 3 on sellainen, mille ei päästä edes sääliplayoffiin, mutta se riittää melkein suoraan playoff-paikkaan kiinni. Siis 1 ,3, 3, 3 riittää sääliplayoffiin, niin sä sanoit? Joo, se on suurissa seitsemässä ja suurin piirtein ehkä. Niin, niin. eli siitä on niinku varaa vara vetää vähän allekin, että ne 10 kymppisiä ulkopuolelle. Niin, Juu, niin, joo, joo, totta kai. Sitä mä joo. tarkoitin, niin, Siis noille jokaisella, niin, niin kuten Ilari sanoikin, ka kaikilta on odotukset ollut pieni, että alku on poikkeuksellisen hyvä, mikä kantaa pitkälle, mutta se kantaminen tarkoittaa mun mielestä just sitä, että ne pääsee playoffeihin. Sitten puhutaan mm. oikeasti paukusta, sinne perkeliä on tulla vielä helmikuussakin. Mutta tota, no, niin, mikä sitten taas on, että kalpalla kuitenkin, niin kun nimet näyttää ihan kivalta, niin sen takia kalpaa, että siinä on niin se, koko, se koko seuran toiminta on menossa vahvasti alaspäin, niin senkin takia enemmän se, että just, että... Toi on pointti, jolla on ylpeä meistä, että ei kukaan tarttunut tuohon oikeastaan kärkikolmikkoon kiinni sen enempää. Että et kun jos ne tuolta tulee alas, niin sehän on oikeastaan vaan luonnollista, mitä odotetaan. Tilanne normalisoituu. Ja kun niin tulee niin. käymään, joka tapauksessa ei koskaan johtajalla varmaan 2,5 pystyt ole ollu eikä 22 kahta ja kolmosellekin vielä yksi yksi yhtä. Et, Joo. Tuolla on tehtävä, että tuo keskikastio on pistettä valossa niin kanssa tasainen, että siinä on... Tässä on sulla, luen manuskriptistä, niin kysymys on, että tuota, no, niin mitä tilastot ei mielestäni kerro, niin ei se, se, siitä on helppo saada semmoinen tulkinta mikä niin kuin, mistä on hyvä ottaa kiinni, mutta ei se välttämättä. Toi on vielä siinäkin mielessä, että kun ei ole tasaottelumääriä. ja mm. pitäisi vähän katsoa se että tänään TPS kohtaa IFK jo toista kertaa jyppi ja jokerit on pelaanut kaksi kertaa keskenään jo. Niin on niin tosi vaikea, että se aiheuttaa heti sitä vähän semmoista. Joo, pisteerot on kuitenkin niin pienet, että et, et yksi voitto tai yksi tappio <laughs> enemmän, niin kriisitaso jossain paikkakunnalla on ihan eri tällä hetkellä. Kato, kun suuret mielet ajattelee samalla tavalla, sä sanoit just se, mitä olin, mihin no. mani, olin tulossa, että sieltä 6-13, se on kolmen pinnan sisällä no. kaikki joukkueet, niin, niin ehdetään nyt sikäli, niinku, tämä kerta mun mielestä vaan hyvää, että tässä voi olla oikein tasainen kausi, jos kaikki pysyy niinku, kaikki pysyy kyttäilyasetelmissä edes. Joo, niin se on, se on, se on hieno, hieno. Kohti, hieno tilanne tavallaan, että tuossa alemman viivan alapuolinen joukko voisi yhdellä voitolla nousta molempien viivojen yli. Kyllä, tuosta noin lukkotappo, noin tepsi nousee tänään, jos voittaa. Joo. Niin hetkinen, jypillä ei ole peli niin palloseura nousee tuosta noin siihen jypi ja hifkin kantaan 6-7 paikalle. Siihen se tulee tekemään. No... <lalu>, kolme varmaa. Onko tämä vetovinkit? Veto varma varmaa kakkonen vai? No, sääli sikäli, kun mä en julkaissut tätä ennen peliä. Ah. Niin, kun... <laluvassa jälkeen. laluvassa> sitten voit naurata ilarikoua. Joo, joo. Tai... Tämä saattaa olla tämmöinen. Onko tästä retrospektiivinen vetovinkki tai jotain vastaavaa? <laluvassa> kun tämä kuultua, niin tiedät, oliko Mika hakoteilla vai ei ennen peliä. Helvetin <laluvissa> oleellinen tieto. 2-5. <laluvassa> <tos> Eli kuuli on tällä hetkellä fiksumpi kuin me. Tällä hetkellä, kun hän kuuntelee. Ding, ding, ding, ding, ding. Din. <tos> Kyllä meni hienosti. Onko mitään muuta tilasto mitä, mitä tilastot mitä kerro teidän mielessänne? En mä tiedä, Noi minkä tilastot ei tällä hetkellä kerro juuri mitään. <tos> <tos> Tähän siitä <tos> Ei, mutta tota, äh, ehkä mitä itse sanoisin, niin se on yllättävää mulle, että se, toi jokereiden heikkous ei kuitenkaan näy niin pahasti sarjataulukossa. Ne on kuitenkin siellä viisi. Et ainoa mitä se, siis, niin se ei pisteissä, että ne on kuitenkin niin ottanut ihan hyvän hyvä määrän pinnoja ja toki niillä on pari peli enemmän pelattuna. Sitten jos se katsoo pitemmän, niin okei, se näkyy siellä, että ei ole ehkä tehty niin paljon, niin ehkä siellä se näkyy se tarjonnan puute. Ja siinä ehkä Steve Mosesinkin heikko alkukausi näkyy, kun ei joulusta ruokkia. Mutta tota, kyllä se mua vähän yllättää, että et, et jokerit pystyy seilaamaan niinku, aika rajallisella noikin noinkin korkealle. No et niin, mutta just tämä, että tämä taas hämää, että pisteiden niin jokerit on vasta kahdeksas. Et, niin. Ei no nyt... mutta no, mut, siellä on lukko- ja tapparakennelta, se asia yhtä sekaisin, niin noista sitten siellä on niin ja et... Niin, mutta se olisi katsoa sarjataulukkoa, että kun olet pohjaa, niin siellä on jokaisella joukkueella on vähän ongelmia to sentterin kanssa. Niin. On se, on on se on kyllä totta. että siellä on plus, eikä se hirsovit sitten ole ollut ihan sitten, mitä odotettiin kuitenkaan. Joo, se oli se, se olisi vähän miinuksella, mutta on se pinnoi tehnyt Joo. kuitenkin ihan hyvin. Et... Lukoilla, on, lukoilla on taas se oma sentteeritilanteensa, mikä on vähän mitä, mikä on tälle hetkelle. Ja Tepsille se on Koskiranan Niin, varassa. ja niin, niin, ja Tappara antoi just Fudutsille. sille. Niin. No, mennään sitä pitemmittä puhetta yksilötasolle. Nimetkää valkukauden yllättävän pelaaja. Mä voin aloittaa tästä näin kerrankin yhden jutun, niin mä haluan ehdottomasti nostaa, nyt lähdetään posin kautta liikenteeseen, niin kyllä mä oon yllättynyt siitä, että Max Wern, herran jumala, on pistänyt kymmenen peli neljä plus neljä kuitenkin. Mä oon pitänyt sitä kaveri, että se on semmoinen jyrä, Ei yhtään enempää eikä vähempää kuin hyvä työmies, mutta olen kyllä syöttänyt mulle, on kyllä syöttänyt mulle hatullisen paskaa alkukaudesta. Et... Mm. Joo, sama mäkin on... huomasin jo, että Werni ykkösketun laiturinnanhan se siellä pyöri perinin kanssa, mutta nimenomaan johtaa Jypin sitä tota Pistepörssiä. Nämä Perrineet ja muut kumppanit, kenen kanssa on pelannut, niin ne, ne ei ole ihan siinä vieressä. Et ei voi ehkä puhua siitäkään sit mistä aikaisemmin oli tämä, että vähän syö toisen ruokkimanaa ruokaa. Siis se, on, se on sikäli niinku hieno nähdä, että tota, et Pärni on saanut tilaisuutensa ja tarttunut siihen kyllä kynsihaampaan. Mm -hmm. Tottaasti ei käy rinkisiä. Joo, siinä voi olla kuitenkin just sen profiilinkin takia, niin voi olla vaan kysymys hyvästä alusta, mutta Tällä hetkellä kuitenkin pelasi ykkösketjussa sitten jypillä. Kun kuuluu siihen jypin tällä hetkellä pisteitä tekemään, niin varmaan saa nekin jatkaa niin, niin kauan, kun syntyy tulosta. Kyllä. tosi nyt kun nopeasti tässä katson, niin se peri ihan huonosti, jo kaksi plus neljä kuitenkin. Mutta esimerkiksi Jani Tuppurainen yksi plus kolme. Hän kuuluu muu tähän nekaan puolelle. Sattumaisin syntyy, okay. tähän jyppiin kulminoitunut aika pitkälti näin, mutta... <laughs> Mutta tata, no, niin kyllä tuppuraiset voisivat hyvin odottaa, että hän edes pelaisi siinä ykkösketun eikä jossain kolmosketjussa. Ei ole ihan vielä lähtenyt, mutta sekin on sellainen kaveri, että kyllä se jää tulee, mulla on, mulla on iso luotto kyllä tuppuraisen kanssa. Joo. Mä olisin tosi yllättynyt, jos, jos sieltä ei tulisi. se ei niin kuitenkaan, ei se iästä ole kiinni eikä mistä, jotenkin nyt vähän ei vaan lähe. Se voi olla sitä, että niin. alkoi niin pirun tar tarkka sen suhteen, se voi lähteä nopeasti, pitkä suoksussa aina taso. Kyllä, mutta sanoiko se sen positiivisen vai oliko sinullekin värni siihen? Ee, mulla oli mä positiivista, tämä oli mun negatiivinen mies, positiivinen, niin minun on pakko mallita taas Ville Vahalahti tähän kohtaan. Et en olisi sen kesänkään Okei. jälkeen uskonut ihan oikeasti, että Vahalahti on siellä. Joo, no, se on. Tuota, on niin, ollut. Se on ollut yllättävän piirteä pelituudin. Niin mä olen noin maalikosta ja ainakin katsellut sen kuin ihan mielenkiinnolla kattelun, niin ja pikkasen pelien tuota, paloi niistä. on kyllä niin erintyyppinen, kuin se tepsissä oli. Että kyllä, en tiedä, vaikka silloin kesällä puhuttiin, että, että Vahalahtio oli pitsissäkin oli tosi piirtein pelinpää. Minusta tuntuu, että hän on nyt ainakin lukon tällä hetkellä niin kuin se. Ehkä se oikeasti teki vaan hyvää lähteä joo, vähän poistamaan. Tuntuu, että se täällä oli niin kuulla vähän jumissa. Se on hieno katsoa sikäli, että kun pelaajaa kuitenkin arvostan, niin että parhaisten Pavel Bure on taas herännyt. Kyllä Joo, kyllä huomaa tavallaan, että ehkä se ne rutiinit, ehkä itsekin vähän myös, että, että oli niissä samoissa niin samoissa rutiineissa kiinni, nyt sai vähän uuden, uuden ympäristön ja tavallaan sitten ehkä itsekin innostui uudestaan. <tos> niin, Miten se oli urheilusodomien jutussa, että pitäisi ottaa muijalle. Miten sitä pyykkikunetta käytettiin käytettiinkään? Jätkilö on kimppaa suuntaan. Niin kyllä. Et, et, joo, mutta, joo. Siis nimenomaan, että astuttiin mukavuus ulkopuolelle ja niin. se toimii. Ja kyllä mä kattelin niissä luko että En mä tiedä, kuinka paljon se TPS on taklaillut, mutta melkein oli Luko yksi aktiivinen taklaaji, että Kyllä se kertoo että, että intoa ainakin piisaa. Kyllä Eeri silloin viime kauden hirveästi <laughs> Se oli siis äh, suikkaseen aikana, niin silloin vahalaistakin... Taklauksiin saatiin irti ja oikein piti herrasta silmään, että mikä mies tuo on. Kyllä, tota, no, niin, se viime kausilla vähän, vähän niin kuin, se, kun se oli, huoli, oli just siitä, että kun se oli pelilisti, näytti vähän taantuvan, mutta tota, hienoa nähdä, että sen puolesta oli väärä. En tiedä, joskus se Turussa yhtään, yhtään, yhtään niin kuin ei, paremmin pelannut kuin viime ei, kaudellakaan. Tukimpaa kvartettipoksi on hyvä. Et, tota, no. Uusi Uusikarton siihen vielä, uusi nyt ei pistänyt valoissa on ollut vielä ihan tai on hänkin siellä, mutta tuota, no, niin melkein tämä kolmikko, oliko se mun, tuota, no, niin kolme paras piste. Joo, sellainen turkulaisviisikko itse asiassa <laughs> Reissa. Kuka se viides on? Jerry Ahtola ja sitten Ilkka Mikkola ja Nummeli. Tulemme niin, no, jos Mikkola laskee, joo, aivan. Joo, Alun perin joulun puheen. Niin meikin laskimme reissaan Joo. Ja jos oikein lähdetään nyt nitpicking-osastolle, niin johon uusi kartanakin liedosta, <laughs> oh, mutta kuitenkin. Ja paraisiltahan vahalahtikin on. Aivan, just itse sanoista sitä Pavel pureks pureeksi perkeleisiin. Niin, niin salaski, <laughs> Menin itsekin Miina. Kyllä, no niin, mutta ta, ö, sieltä tuli... Oh, Saaks niin, vielä ostaa muutama? Totta kai, totta Joo, kai. eli just... mä oon ehkä ympyröinen noita pelikanskavereita, että siellä on tämmöistä kuin Vili Sopanen ja, ja Jesse Niinimäki, on ollut aika, aika hyvä stikissä alkukaudesta, että et ehkä se alavirta on sitten saanut heistäkin nyt Parhaan irti eti tälleen alkuun, että siitä pitää nostaa hattu esimerkiksi Vilisopanen, onko se tehnyt 12 pistettä tähän alkukauteen että aika kovaa ja se, se, ja se on ollut aina semmoinen jätkä, että se on vähän niin kuin tulos, mutta aina jäänyt sinne, muistaakseni ne 30 niin. pinnan, pinnan kintaan. Mutta näin, näin, missä pelissä, mä sitä katsoin, niin oli se järkyttävä se rannelkauskin, kun se pääsi tuli iso äijä ja hyvä, hyvä, hyvä jaloista ja suojaa. Niin jotenkin niin kuin joku näköjään ja taas niin kuin piti jo Uutta, uutta ajatusta, uutta valmennusta, sotyttää vähän tulta persealla, niin kyllä alkaa tapahtua, se on kyllä, ja siis olisi mun mielestä hienointa, että jos se niin, imäki, niin vihdoinkin vakiinnuttaisi sen tasossa, mm. ettei se heittelis niin pirusti mennä, kun lahjat on, se on, siis mun ärsyttää eniten katsoa tuollaisia pelaajia, milloin lahjat tehdään mitään vaan, ja ne jotenkin vaan menee hukkaan. Joo, ja pitää mainita tämä Markun tota, kausiennäkos nostama Mihail Keränen, etsille. hän on kanssa <tos> hyvä stickissä. Häästää kyky nähdä. Sieltä tuli 10 pistettä ja papukaja merkki sinne suuntaan, hyvin Kiitos, kiitos. Kyllä se oli siis, mähän piitsiturnauksessa, mistä valitettavasti meidän Festar raportti oli niin kamalaa kuunneltavaa, että mä en lopulta jäti julkaisematta, mutta siellä julistin helvetin väsyneen, että Michael Keränen voittaa yksin vielä kanarakapinkin, niin se poika on hyvällä tiellä. On, kyllä. Sä kaveri. <hysy> jo, on toinen hyvä, toinen, toinen mikä se on sitä, mukava oli... mukava seurata. Joo ja toinen nuori, mikä pisti silmää avauskieroksella ja nimenomaan hyvän lauloksan, ansiosta, niin Markus Nemonen, Nyt on jäänyt vähän ehkä pussit laittamaan ehkä viime peleissä, mutta totanen, viime kaudella vielä ne kautta ehkä mukaan tullut pelaaja. Siitä, siitä kohistiin viime keväänä ja vähän alkukaudestakin, mutta tuota, no, niin kyllä se siitä tulee vielä. Siinä on maalintekijä aihio. On, hänkin 12 92 onko seuraava sikaranne sitten? Si, <laughs> siis se on ihan järjetön se että kyllä. Et se on, sitä, se ei mahdu noihin parhaimpien kameroiden hidastuskuvi mahtuu. Kyllä. <laughs> ja kyllä pitää ehkä vähän omaakin häntään ostaa, että kyllä se Saipan Patrick Daviskin on ollut aika... <lain> Tämä meni tällaiseksi itse... käytit tilaisuuden kyllä loistavasti. <lain> <lain> Asiat on tunti ottaa asiattomuuden kautta oikein, okay, okay. <lain> oikein. <lain> Selvä. Tota, hei, mä heitä mun negakaverin kehiin, niin en mä nyt voi odotuksia ja hintaa ja kaikkea muuhun. Ei se voi olla kukaan muu kuin Markus Seikola mun silmissäni. Olisiko miinus seitsemän tällä hetkellä? 0 plus kaksi tullut joo, mutta se on niin tosi seisovaa, laiskaa, löysää... Ei edes käy tästä hyvää laukausta, niin kyllä sitä ärsyttää katsoa siellä. Et kun tietää, että kaveri tienää varmaan 200 tonnia. Mm. Aika lähelle ainakin. Niin, niin, ja tekee semmoisia ihme D-junnu-virheitä siellä. Niin, niin. Joo, ei ole kyllä mitään niitä pietä näkynyt, mitä me ollaan noissa TPS-katsauksissa taas peräänkulutettu, että pitäisi pikkasen rupeen näkymään. Niin ei oikein semmoista ylivoimapelillä aika varmistelevasa osassa. Ei semmoinen maaila pystyisi olevaa kaveria. Ei siis mä en tiedä, mihin se... Onko se joku yhtä mutta mihin se on hävinnyt sitten? Pelasiko se mukaan harjoituskauden noin vihkoa? Se teki Ruotsissakin kuitenkin maaleja. Ilmeisesti ylivoimalta että nyt ei ole kyllä. Ei se mun mielestä edes laua. <hysy> ei, nimenomaan, kun ei se käytä sitä laukausta edes. Sieltä tulee niitä ihan hyviä semmoisia lampaankulleja sieltä maalille, että joku voi ohjailla, mutta et siinä ne sitten onkin. Ja sitten silloin, silloin se yksi kikkaito tai semmoinen tältä täältä semmoinen niin hämävä askel oikealle, ja se heitetään, mutta se on pakki polvareja. että et, mitä seikolas parhaimmillaan voi olla, niin tepsilöis joka ei ammu niihin polvareihin ensimmäiset tai ensimmäisetkä polvareihin. Ne on kyllä se välillä osuu sinne toisen ketkän polvareihin, mutta usein mitä siihen ensimmäiset Ei ole ollut todellakaan se johtava pakki, mikä hänen pitäisi olla ja mitä valitettavasti ehkä vähän pelättiinkin, että voi hävitä kuvasta. Niin, niin on kyllä tehnyt sen ja tosi pahasti. Kyllä. Miten Miika Heitti on negatiossa kehiin, niin Ilari, the floor is yours. Mä nostan tämmöisen herran esiin kuin Matti Kuparinen, IFK. Aika vaikea on ollut alkukausi, niin kuin koko ifk joukkueella muutenkin, mutta, mutta kyllä mä jotenkin odotin, kun lähti, lähti niin isolla tähtistatuksella silloin aikanaan liigasta, että, että odotin, että olisi ollut ehkä liigan yksi parhaimpia senttereitä vieläkin, mutta vähän, vähän tuntuu, että, että toihin IFK-pelityyliin ei ole ilmeisesti uponuttaa tai joku, joku siinä on, että ei olisi kuitenkaan päässyt vielä siihen. Siihen on odotellut laiseen iskuun. Niin, kaikki, sitähän on vuottakaan aikaa vielä, kaikesta mm. tästä niin kuin siirtymistä, niin, ei voisi kuvitella, että niin kuin eteenpäin menee, kun Kohalan kahta tulee. Että. Joo. Mut toisaalta, toisaalta niin jos hetkinen kenen kanssa, oliko se äh, Sakari Salmisen ja Artturi Lehkosen kanssa, kun niin. se pelasi viime kaudella ja myytiin niin niin myytiin, tota... Et mun mielestä oli hyvin sanottukin joku sana, että, että kuparisesta, että kyllä se tässä liikassa voi olla se ykkösentteri, mutta ei se semmoinen profiilin profiilinomaa pelaaja ole hänkää. Mm. Että semmoinen hyvä yleispelaaja se kyllä on ja joka pystyy tekemään pisteitä. Niin, niin ehkä se just, että ei se ole, ehkä sinne kaavattiin suunnannäyttäjää ja ehkä kuparinen ei ole se niin, suunnannäyttäjä se odottaa, välttämättä. Ylipäätään, tota, Katto, että meno no. Leijonissakin, niin sekin oli aika hyvä, että, että pystyy pelaamaan rooli kuin rooliin. Et, että ehkä siihen nähden kuitenkin pieni pettymys on ollut. Ja totta kai, kun otetaan ykkösen eri niin. siihen rooliin, niin, niin pitää on pystyä vastaamaan huutoon. Totta helvetissä, niin, niin se on ihan, ihan aihe aiheellinen nosto mielestäni. Joo, Raumalta voisin myös yhden kaverin esiin. eli Toni Koivisto. Maalisarakkeessa, kun on nolla, niin se on aika, aika vaiso suoritus tämmöiset ykkösketjuhyäkkäjältä. <laughs> Mä tiedä, ei mun on neljä syöttöä tai joku muutama syöttöä ainakin kerätty, ettei ole sentään legendaarinen jortikka. Nolla plus nolla on nolla. Joo, tai ainakin ort, Featuring orti. <laughs> Mutta tota, ehkä tuossa varmaan, tämä mun aika hyvin puhuttiin, että kuinka pitkälle vieviä johtopäätöksiä tässä kohtaa voi tehdä. No ei ehkä nykyliikas välttää, että kymmenen kierrosta olisi se oikea kohta mm. vielä kattella kun on niin pirutasasta tuolla. Ehkä palataan asiaan tuossa lähempän niin. parinkymmenen kierroksen jälkeen. Ellei jo enemmän, niin totta kai se on pienempi osaakin sitä. Ehkä, ehkä se voi tiivistää silleen, että pelikanssilla menee piru hyvin, perustuen myös tuohon laskelmaan. Ja, ja plussilla menee piru Se on aino ainoat kaksi joukkuetta, mikä on, on irti suuntaan tai toiseen vähän tuosta muusta porukasta. Mutta tähän jakson lopuksi niin testataanpa tämmöistä uutta osiota. Eli Mä en tällä kertaa kauheasti ole äänessä, mutta mä heitän, heitän palloa täältä teille viiden väittämän vuodossa, ja te saatte kertoa, että onko tämä teidän mielestänne oikein vai väärin. Mm -hmm. Aloitetaan vaik tota, vaikka vaikka niin, että Ilari, mä väitän, että Raimo Summanen ei joulua IFK on peräsimessä. Mitä sä oot mieltä tästä? Väärin. Kyllä mä näen, että IFK on sen verran kuitenkin piristynyt, ja, ja, ja kyllä siellä halutaan katsoa tämä kortti ihan loppuun asti. Et, et, en mä usko millään, että että saisi kenkää tässä näin lyhyessä välinä. Joo, mä kompaan komppaakaan silaria, nämä myöskään potkuja, vaikka summanen saattaa muuten olla, en tiedä, hän on kanssa välillä todenkin kartalta pikkasen että kun mä en ymmärrä sitä selittämisenkään juttua. Mä, mä kyllä ymmärrä välillä aina itsekään, mitä mä puhun asioon, mutta, mutta summa on vähän niin semmoinen, että ole... Kyllä, Rami, kyllä Rami näyttää vähän että hän on ottanut avioeron todellisuudesta. Mutta tota... Joo, se on vähän niin kuin sellaista, että, että, että vähän öö... se ei vastaa <s particopi> kysymykseen ja <sulit> siihenkin <sulit> <sulit> helvetin kryptisesti. Jos, jos, jos joku haluaa tästä joku kourin esimerkki, niin menkää HC YouTube TPS YouTube-kanavalle ja katsokaa TPS ifk lehdistilaisuus, niin ehkä jotenkin avautuu hyvin, että mitä tässä takaa, kun Se näyttää ihan jotain... Siis mun tulee mieleen kun crack mikä mm. lepoista, mä että koska se on raapimaan itseään. Mä olin tullut, että, että... Summan, että et katsojille tai faneille on jotain hyvää kauden alkua, niin kuin suorasta televisio-ennakko-haastattelussa. Niin, niin mä sanoisin, että toimittajan näkökulmasta aika vaikea tapaus, mutta... Mutta kyllä minä sitten jollain tasolla jopa ymmärrän kuitenkin myös hieman häntä, että et hän on jälkeisesti turhautunut tähän rooliin. Että hän, hän ei saa sanoa mitään, niin, niin sitten häneltä kysytään joo. kuitenkin kysymyksiä. Et, et. Kyllä joo, mutta mut sen niin kun mielestäni persona on tullut selkeä muutos. En tiedä, onko se tietoinen vai jotain tiedostamatonta. Mm. Tota, kyllä jotain, jotain niin kuin hämärää siinä on, en tiedä, onko se niin tarkoituksella vai ei, sitä tässä mietin. Tota, Summasesta ää... saattaa tulla tämmöinen viime kauden tamminen, tämmönen, tavallaan tämmönen, aina pitää olla se Valmentaja, <laughs> minkä edesottamuksia on mukavaa seurata. Joo, ei silti, tota, no, niin mä itsekään en ole, en ole enää niin varma tuosta, että ajattelen, että näin saattaa tapahtua tuossa varsinkin alkukaudesta, mutta että, tota, peli on tosiaan parantunut ja saat oot niin hyvä kuin sun viimeisin pelissä tietysti. Mm. Mutta kakkosväittämäni on, heitetään tällä kertaa, aloitetaan Miikasta, eli Niklas Usanius tulee olemaan TPSn kaipaama kakkossentteri, olenko oikeassa vai väärässä tässä? No. Tämä oli varmaan ehkä Tepsin tonteesta hetken se, mihin kaikkea niitä nimenomaan ei. tietytä tavalla on tunku, että kyllä on, mutta ei esimerkiksi Tadaskumeliauskaksesta ole ehkä siihen kakkosenttäriksi. Ja kun muut ketjut on enemmän tai vähemmän kuitenkin ollut vakiintuneet, että ei sitä sitten lähteä rikkomaankaan. Ja Tepsillä on tarvetta, mutta Niklas Lusenius, että onko hänestä Tepsin kaipaammaksi kakkosenttäriksi, niin uh, mä uskon... Tähän hetkeen nyt ei ainakaan ketään muuta voida, että just tuli kolme uutta sopimusta. Että kyllä uskon, että Lusen saa siinä aika pitkäänkin mennä ja toivon mukaan mennään Lus saakkaan hyvin. Kyllä mä vastaan tähän oikein tähän väittämään. Mä just, just olin pyytämässä nyt jämäkkää vastausta, Miika, tässä <laughs> jämäkkyyden asialla. <laughs> ei mitään, Ilari, vastaan oikein. Niklas usein, jos on dominoinut Lempäälässä Mestissarjaa, niin siellä on miehellä itseluostamustapissa, joten mä uskon, että hän jatkaa. Liigassa kohtuullisen hyviä otteita ja ottaa sen kakkossentterin paikan. Joo, siis kakkossentteri, mitä ne kiittää, ajattelee, että mikä se onnistumisen kriteeri on tehopisten mielessä, niin jos pääsee sellaiseen about puoli pistettä per pelitahtiin, mitä hän on sentterinä pelatessaan tehnyt, mä kävin tilastoja läpi tuolla noin, kun julkaisin, maanantaihaamuna meidän Hieno, hienot viisi perustelua mielestäni, niin minkä takia TPS kannattaisi lusennus hommata, ja noin 13 minuuttia myöhemmin ampareissa oli, että se tuli tepsiin, niin se hieman sapetti, että hyvä teksti meni tavallaan vähän vanheni, vanheni silmissä, mutta tota, sieltä voi tosiaan lukea, että mitä mä olen mieltä asiasta, ja mä tosiaan uskon myös, että tehnyt kuitenkin tässä liikassa 40 pinnaa, ja, ja to, seuraavalla kaudella vielä 30 pinnaa, ja viime kaudellakin tulosta tuli heti, kun vaan se sai se sairauden Sairaudesta toipui lopullisesti pelikuntoon ja playoffeissa oli helkkari hyvä ja tuntui, että jatkaa siitä, mihin jäi, niin oli oikein tervetullut hankinta minun mielestä. Joo, kyllä on. selkeästi. Hän on kuitenkin hyvä hyökkääjä ja liigatasollekin, että on osoittanut sen ja, ja, ja ilmeisesti, mä oon lukenut hänet mestiksessä, niin ilmeisesti on saanut sen peliilon takaisin, mikä oli ehkä viime kaudella aika kadoksissa. No kyllä ymmärtää, että tuollaisen niin rumpan jälkeen se KHL-keikka meni reisille vielä ja... Muuten niin ei, se, ei ole helpot pari viime kautta ollut, mutta on tota, nähdä, koska on, on parhaimmillaan kuitenkin. Se siis on helkkari taitava ja luova pelaaja, niin, niin just semmoista teepäistä hän mun mielestä kaipaisi. Ja toivon mukaan nimenomaan pystyy se sentterin tontiin ottaen. Hän on kyllä monipuolinen, tulee kyllä laidassa pärjäämään sitten, jos se ei muuten. Mutta kolmas väittämäni on, tällä kertaa aloitetaan Ilarista, eli Jari Kurrilla ei ole tarvittavaa pätevyyttä jokeriden GM toimeen. Mitä olet mieltä tästä? Väärin. Jari Kurri, kun kasaa itselleen... No oivan tiimiä ympärille, niin hänen suhteellaan hän hoitaa onvästi postin pestin ihan loistavasti. Mm. Selvä. Miika? Tämä oli aika hyvä peitto siihen, kun mä ajattelin, että tämä niin Jari kurja välttämättä, mitä se Suomenkaan geemänä tekee, niin hän ei yksi siitä ehkä selviisi tai ehkä olisi paras vaihtoehto. Että vähän tuntuu vähän tomatti jokeripestauksesta, mutta totta kai, jos hänellä on suhteita että hän on kaveri, niin mitä siinä? Varmasti hoitaa homma. Mä voisin vastata kans tähän, että oikein. Ei siis väärin. Siis väärin. väärin. <laughs> Tupla negaatio. Joo, mun mielestä tässä on sikäli, sikäli heitin tahallaankin vähän hankala kysymyksiä. Tässä on vähän se, että mitä, mitä tässä sitten haetaan. Nimenomaan, että kun general manager termiä sinänsä. Ei, ei, ei, ei, ei general manager, niin kuin Saarinen sanoi, vaan että ihan niin yritän oikeamielisesti lausua tuota, mutta oikean kielisesti anteeksi tietysti, lausua sitä. Niin, niin, ää, niin eli hän manageroi seuran resursseja tietyllä tavalla, niin, niin eikö siihen myös kuulu se, että osaa palkata nimenomaan henkilöt niille alueille, mitä hän itse osaa. Niin mä sanoisin, että jos hän olisi yksin tuossa, niin jokerit olisi jopa Meinaan, ei hän Suomi-maajokkuetakaan kasannut. Hän piti hyvää yhteyttä omalta osaltaan sinne NHL-suuntaan. Näin mä en roolissa ole ymmärtänyt. Mm. Niin tässäkin niin hän on vähän semmoinen, niin kuin, hän, hän, on, hän on kaveri, joka on palkattu johtamaan sitä organisaatiota taustalta. Ja nimenomaan vuorinen hoitaa sitten sen... Niin kuin, Likasen työ, niin sanotusti. Niin onhan kurri nimenä, nimenä kuitenkin hyvä. Niin, niin, et se on just, että miten tämä määritellään, tämä hänen postinsa. Ja must, musta tuntuu, että siinä on just, että hän ei jätetty yksi siihen. Niin, niin, niin, hän voi jopa onnistua tässä näin ihan hyvin. Ja on nimenomaan se, jonka arvovalta kestää, jos tulee epäonnistumisia. Kyllä. Joo, eli tota, neljäntenä, kuten tuossa pohjustuksessa sanottakoon, että just että David Kveton joka... Ihan, jota pidettiin kuitenkin, että hänen pitäisi olla hyvä pelaaja liikaan, tuli Tsekin liikasta tänne ja on, on jatko sitä sarjaa, mitä viime vuosina on nähty. Eli väitän neljäntenä, että Tsekin liikasta ei ole enää mitään asiaa liikaan Fakion rooli, Mitä sanoo Miika tähän? Niin, mä ajattelin myös, että tämä Kvetonin juttu tähän jollain tavalla niin kuin liittyy. No, mä yritän, olla, tämän, yritän että... olla ajankohtainen. Niin, tämmöinen tietotapa, että onko siellä heille niin kuin... Siis kestääkö tsekkiläinen pilloa ja SMLKan kovuuden, niin mä veikkaan kyllä että, mä tämän, että hän voisi sanoa, että ei mitään asiaa liikaa. Et kyllähän täällä on nähty just nimenomaan kärpissäkin niin, tota noin, useat niin, sit ihan pisteitä käviä pelaajia. Et ehkä tuo nyt ei ehkä ollut ihan sellainen, siellä pitsissä häntäkin katsottiin. Ei sielläkään ehkä Aano. sillä tavalla tullut niin kuin esille kuitenkaan. Se ei mikään semmoinen humli tai mitään että on ollut viimeisenä vuosina mutta Aika pointti kuitenkin on, että suurin osa Suomessa onnistuneista tsekeistä ei ole tullut sekin liikasta Suomeen. Aa. He on kiertänyt muualla. Esimerkiksi äh, mitä Rosat ja kumppanit tuli Sveitsiä ja muiden kautta, missä ne on kiertänytkään. Että eihän nämä vanhemmatkaan huippunimet, niin ei ne sieltä ole tullut. Sitten on tullut KHLstä tai olisiko Ruotsistakin tullut jopa pari ja muuta, niin, niin tätä vähän ajoin takaa. Kyllä. No voisin täytyy olla, että on tuommoista niinku tendenssi on ollut, mutta jos ei mitään asian liikaa niin kyllä mä en usko, että joskus suust tsekkilä ennen nähdään, niin mä vastaan tähän kuitenkin öö, väärin. Selvä. Mitä Ilari? Sanon väärin. Yksittäiset ei, ei tsekin liigasta enää kukaan tule dominoimaan Suomen liigaa, mutta mut oikein roolitus on ja mietitään vähän, mitä hankitaan, niin kyllä tuommoisia hubatsekkeja tulee jatkossakin. Tuo hyvä pointti just, että mietitään, mitä haetaan. Just, että kyllä tässä niin taas antaisin vastuuta se skauttausosastoille myös. Että mun oli vähän väärin olettaa, kun katsoi Kvetonin statseja muutenkin, että et, et hän, hän mukaan olisi just huippupelaaja välittömästi. Niin. Ei sitä tarkoita, että hän huono jääkiekkoilija, kun hän ei Oulussa onnistunut, mutta hänet hankitti ehkä vähän väärään rooliin. Niin ja, ja sitten, jos mut... nimenomaan... On kuultu... Hän ei ehkä välttämättä ole sitten enää mahtunut näiden tervehtymisen jälkeen. Ja, mm. ja pitää nyt, niin kuin mä sanoin äsken, niin pitää muistaa, on tämmöisiä Hubacekkejä, Peter Hubacekkejäkin tullut sieltä, jotka, jotka ei ole mitkään pistennikkareita, mutta selkeästi vahvistuksia liikajoukkueille. Siis niin, siis hyvä roolipelaaja kuitenkin aivan. nimenomaan. Niin, että just, että ehkä, ehkä tässä niin kuin itsekin sanoisin, että kyllä se niin kuin, että jos mietitään näitä, just, mitä kärpätiitä naarassa, näitä just tenkratteja ja kumppaneita vuosikaus, niin ehkä semmoisia kaverit se ei enää löydy, kun ne menee KHL. -ää. Ja nuoremmat sitten taas, niin nuoret huippulupaukset, ne siirtyy sitten aika paljon Pohjois-Amerikan suuntaan ja Ruotsiin jopa nyt, niin ehkä sitä voisi katsoa nu nuorempaa koittaa naaratasti, jos jotain projektipelaajia, mutta ehkä semmoisia valmiit tähtiä ei enää tsekeistä löydy. Että kyllä se taso on kuitenkin mennyt alaspäin, siitä ei varmasti ole epäselvyyksiä kyllä. kellään. Mutta tota, sitten viimeisenä väittämänä. Ja jos sen ihan väärässä oli, niin tämä menee ensiksi Ilarin käsien kautta. Niin sanon, että Radex Molennaksi siirtyy KHL viimeistään marraskuussa. Mitä olet mieltä tästä? Oikein. Tuollaisella tahdilla kun jatkaa, niin, niin ei tule ei kauan enää liikas pyöriä. Et siellä siellä venäläiset veljet heräilevät ja laittaa vähän ruplaa pöytään. Niin, niin, niin, niin. En usko, että lähtee jossain vaiheessa KHL. Joo, Joo on kanssa, että kyllä, mäkin uskon, että jos tahti pysyy samana, niin varmana lähtee KHL. Ja siellä toiminta on just tason tarkkaan niin kuin mäkin välillä toimii, eli katsotaan tilastoja ja otetaan kermat kakun päällä tavallaan. Siellä on sitä rahaa ja siellä ei osata käyttäytyä sen rahan kanssa. Juu, Kriisi, nimenomaan kyllä se on vähän nimiä, niin kyllä toi on aika helppo valinta sitten loppupeleissä kuitenkin. Niin sanoa, että se on se SM League joku just nimenomaan paras pistemies tai paras maalintekijä se on. Että ei siellä niinku tavallaan lähdetä katsoa mitään muuta. Että se on se tähti, mikä otetaan mm. Oli se minkä maalainen tahansa. Ja totta kai se ostetaan pois, koska se on ison rahalla. mutta emme tiedä, viimeistään marraskuussa voi mennä joudunkin puolelle. Ja kyllä tällä hetkellä näyttää, että Smolenokki se tämän vuoden luovutus sin Vastataan vastataan mm. puolittain oikein. Niemikä eikä mä että eikö vastaa tuolla. Kuono hankita mitään K-haal joukkueelta, joukkueelta on, että kyllä tommenne maalin tekemä mahtuu aina joukkueeseen kuin joukkueensa. Eikö me on vasta on vastaanut viimeestä joulukuussa oikein. Tää on näin. <laughs> Mut sit taas sen takia laitoin marraskuun arvoista mihin mä lyösen rajan, niin mä lyön marraskuun to ihan senkin takia että Kyllähän me nyt ollaan nähty, kun lyhyt jännitteinen se liikaa on, niin senkin takia, että siellä voi tapahtua isokin ratkaisu nopeasti. Milloin viime kaudella toi Haataja lähtikään muista katea? Mihin on? Öö, lähtikö Haataja kesken? Ei, hän lähtenyt. Ei lähtenyt kesken kaudella. Ei, Haataja lähti kesken. Miltä se, lähti? Kuparinen lähti? Kuparinen lähti ihan samalta tavalla kuin, tai siis lähti jossain, itse asiassa näillä huitteilla varmaan. Okay. Eikä, että se 10-16 peli josko pelannut. Ne, ne. Jotain semmoista, ei se, ei se kauhean kauan vaan viihtynyt. Radex Molennakin on kyllä ihan selkeästi ykkösehdokas, ketä sieltä päin joku lähtee naaraileen, Totta kai sitten on, kyllä mä voisin heittää myös semmosia että ehdo, ehdokkaita, niin tuolla esimerkiksi just varmaan, että esimerkiksi Dan Sexton voisi kiinnostaa ehkä tepsistä, kun ajatellaan. Ja tota no niin, miksei sitten, no en mä tiedä, lähtee kukaan Petteri Nummeliin niin enää ostaan pois, mutta tota... On siellä muitakin pelaajia, mutta Spolena tietysti se ihan tähti tähtiölä lukukaudella kiistatta. En tiedä, voisiko toi parekin kiinnostaa sitten jossain mieltä. Se voi sitten, olla, olla parekin tietysti, mutta ehkä mä ajattelin, että Sextonissa on enemmän sitä Sen takia voi olla se, mikä löytyy ensimmäisellä listoille. Mutta joka tapauksessa, niin, niin tässä oli viisi väittämä, tässä oli kymmenen kirroksen crowvi Kiitän teitä, hyvät herrat. Kiitos. Kiitos ja anteeksi. Mitä mitään, tätä tätä ja jatketaan ensi jaksossa. Hei hei! Moi, moi. Kanaan naamaa ja mä tuu. <lipäätä> mä jätän tunne. <lipäätä> Sofi vähän hankkeettavaa loppua. Jokainen on, hän on, loppu. joka on eläessä viheltänyt yhtään hyvää peliä. Ei eläessä. Tää on vähän muuten, kuin annat toista puhua. Ouli, how good hockey player you are, and how how much you can help the team to have so many popedals. Tervetuloa. 30-vuotias ekonomi Tappereelta ja Tappereelta Taitaa jäädä nyt sitten Suomalaisen jääkiekko En tiedä sitten, että miten Duff on Onko siellä makuuhuoneessa sitten masokistisia piirteitä Onko piikki suussa, en tiedä Enkä oikeestaan haluakkaan tietää Tai en tiedä, vaikka haluaisinkin tietää Ennulle hänen vaimoa noin Sieltä painaa palolla takatolpiltä Jos muukkonen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 Hyväksytään. nyt menin ikään,